Se zice că odată prea puternicul și înțeleptul calif Harun al Rashid, cel pe care poveștile l-au făcut nemuritor, îl chemă la sine pe credinciosul Jafar, marele său vizir, și-i spuse Prea iubită Jafar, damă îți este bine cunoscut obiceiul meu de a pleca prin țară spre a afla cum trăiesc locuitori împărăției mele, doar mai ai însoțit de atâtea ori. Un obicei foarte înțelept, înălțimea ta. De care ar trebui să-l aibă toți stăpânitorii de popoare De asta dată, bunul meu Jafar, Voi pleca de unul singur, îmbracat ca un om de rând Am să lipsesc poate mai multe zile În această vreme îți las în seamă toate treburile împărăției Fie după voia strălucirii tale, mărite și înțelepte stăpâni Veghează cum știi mai bine, Geafar Și orice mi s-ar întâmpla Nu te amesteca până nu primești încuvințarea mea Am înțeles înălțimea ta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 Mulțumesc! Stai bine? Da! Cât se poate de bine. Allah, să te răsplătească drumesul. Acum ține frăul, să mă spun și eu. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Căluțele! Hai! Îți mulțumesc din suflet drumesului! Pentru marea bunătate ce mi-a arătat. Ei, lasă nu nu, nu, nu, știu cum voi putea să-ți răsplătesc atâta bunătate. Bun, să te rogi pentru mine, atâta Put, -a. Voi face-o, voi face-o toată viața cât îmi va mai fi <fie>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 Mm, ce frumos a lucească minare tele-moschele. Mm. n soarelui. Și cerul parcă să fie zugrăvit cu aur. Da, e frumos, într-adevăr. Dar mie nu-mi arde să mă bucur de asemenea priveliști. Da, poate că e dreptate. Cu biteșugul de care suferi. Mai ieftin nu poți. E nu mai sta pe gând. Și alvar ca alușii a ne mai purtat dumneavoastră. Mai lasă ceva din presi bate în Nu, nu, nu, nu, nu pot. Crede-mă, nu, no, nu no, pot. Iată, să simți în piața cea mare, omule, așa că fă bine și dă-te jos de pe cal. Cum? De aici poți merge și pe picioare, că ești zdravă, slavă, Iala! Eu mă duc acasă cu calul, că și așa am întârziat de așa. To-ți potrți cambunul. Păi să că nu ești zdravă. Or? Să mă dau eu jos de pe calul meu. Poți ce ți-am făcut un bine și te-am adus până aici? Ia, hai, dă-te tu jos și cât mai repede. Până să te arunc eu, ne merg! Eu. Săriți, oameni buni! Ajutor, vreau să-mi fune calul. Baide-măi, curicea mea, atât nerecunoștință nu mi-a fost dat să văd până astăzi. Ei, dar ce, ce s-a întâmplat? omule? De, de ce stricți după ajutor? Oameni buni, ajutați-mă, vă rog să scap de, de acest ce? nerecunoscător. Bine, dar, dar ce s-a cu vorbește de scurt ce ce, făcut? De ce să fie, mergeam pe căluțul meu spre Bagdad că de sunt teolog. și... Țin viața cu milostenea credincioșilor e, e, e, Și pe drum nu întâlnesc pe acest om Obosit, flământ, ca mai de el Ia măsii pe mine zice până la bag Că nu mai pot, mă prăbușesc în praf e, Și s-a făcut milă de el Pe de felul meu sunt tare milos Și l-am luat din a mea pe cal Iar acum când se coboare Ce credeți, braților? Vreau să-mi ia calul să vă lase nenorocit de drumuri! nu! nici nici de așa ceva, oameni! Carul e al meu! Și tot ce vă spun acest demeric, sunt minciuni fruntate. El, mi oameni! buni. oameni! Lasă-mi bun. ia calul. Dar, da, dar da. carul e al meu, înțelegeți? Am zis, am auzit, oameni! buni. am ce să mă fac? de trei ori blestemat ceasul că mi-a ieșit de drum! Dă ce cu el, neguțătorule? De ce vrei să i calul omului? Munaca, asta nu s-a mai pomenit! Adevărat că nu s-a mai pomenit! iar nu ce oameni bun, că e calul meu? De câte ori vreți să vă mai spun? Dar cum pot să dovedești asta? N-am cum să dovedesc! Dar, el, milogul, cum dovedește că e calul Iar meu! Iar meu și pace! Nu vrei să dovedești mai bine? Dar, bă, că sunt că el face pe el în acestui ticălos care vrea să mi le repească. e. dacă totuși nu are dreptate, niciunul nici altul n-au doveste mei. Să mergem la Cadiu să ne facă dreptate. El are să știe mai bine să scoată adevărul la lumină. Da, Și cum o hotărâi el? Așa să fie!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 Să se, se înfățișeze pentru judecată cesătorul de covare și măcelarul. Aici, aici suntem, înălțimea voastră. Aici, aici suntem, înălțimea voastră. Prea bine. să aud avut pricina voastră. Care este pârătorul? Eu, eu, înălțimea voastră. Mm, bine. Ce-ai de spus, măcelarul? Înălțimea voastră. Plângerea mea împotriva cesătorului de covare, aceasta este. M-am tocmit cu cesătorul,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 după cum el însuși v-a spus A făcut covorul sun L-a pus pe umărul drept Da, da, da, și a ieșit uh -huh. Fără să-mi dea o firfinică cum mm. Neconții galbeni Atunci, cum era și firesc, l-am tras de covorul înapoi Și am cedut galbenii Da, da. da. Uh -huh. Ziceați că ați venit de îndată la judecata mea Într-adevăr, așa, așa a a voastră a -n -o -n -o. Da. Așa. da, da, da Prea bine tu Ai la tine cumva cinci galbeni? Am, am, am, luminată stăpâneam Dar acești galbeni nu sunt de la măcelar Nu, ci eu numai un mușteriu Am, nu Păi bine, dă mi încoace cei cinci galbeni, te rog Poftim, poftim, mă-nțelepte stăpâne Dar iarăși, iarăși vă spun Ăștia nu sunt galbeni de la măcelar I-am păstrat pentru, știi? Destul, destul, săsătorul Destul Puteți pleca acum Și să veniți să vă spun ce-am hotărât mâine, înainte de căderea serii Am înțeles, l am înțeles, înțeles, vă l -am l -am înțeles. înțeles Așa, înțeles. așa. Să vină la rând scriitorul de zialbe și brutarul. Aici sunt luminația ta Aici sunt înălțate, stăpâne Prea bine, eh, să aud pricina voastră Care este puritorul? Eu, luminația ta eh, Ce ai de spus? Luminat și drept judecător După cum știu, eu sunt un biet Scriitor de jalbe, plângeri și scrisori și acte Când cineva are ceva de scris Vreo scrisoare da, da, da, sau vreo da, da. jalbă Vine la mine și eu sunt frumos Cu pana pe hârtie, cu cerneală albastră, neagră de, Sau roșie chiar, după gustul fiecăruia Lasă, lasă, lasă Trebuie să da ce te doare Ca să mă ajute la treburile case și Să aibă grijă de biata maică mea Care e bătrână și abia se mișcă Țin ca slujnică de doi ani Și mai bine pe această fată aici de față, fat Brutarul din Mahalau a vecină cu a mea tot să se tocmească în slujbă la el Acum o bate și o ține cu sila Fiindcă fata și-a dat repede seama cu cine are de-a face Și vrea să strice în voiala Ce ai de răspuns, brutarule La pără scriitorului de jalbe? Sunt uimit peste de Tot ce spune scriitorul în înălținea voastră Dar fata e în slujbă la mine Și mă ajută în brutărie de mult da, pe semne că scriitorul nu-i în toate mințile, sau nu niște minciuni, știți, Depris de la balivernile pe care le înșiră toată ziua pe tărtie. Păi ți ca să vă încredințați, întrebați-o și pe fata care e aici. Răspunde, fata mea, pe cine știi tu de stăpân? Brutarul este stăpânul meu De vreme îndelungată Pe, pe scritori nici nu l-am văzut până acum nu, nu știu ce să cred Sunt amândoi cu o luminată, Cadiu Fetea este frică de brutar A amenitat-o cu o moară în bătaie Da, da, da Aha. Prea bine, sunt luminat Fatme, da. tu ai să rămâi aici până mâine da, Iar voi să veniți tot mâine Înainte de apusul soarelui, Să vă spun ce am hotărât da.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 Tu, cesătorule, da, da, pe ești un pungaș. Așa. Așa. A, a, a, a, a, a, a. Măcelarul ți-a plătit cinstit cei cinci galbeni pentru covor. Așa n-amțimea ta." Așa. Iată galbenii, să-i dau n-apoi. deși n-ai meritat. Dar, pentru că ți-am dovedit a fi înșelător, ca să te înveți în minte și să fii cinstit altă dată mm -hmm. vei primi 25 de verzi. Iată! -mă, -a -a, iată, mă, iată -mă -a -a, -a -a, -a -a, Nu mai altădată, Am mai, zis! -a -a. Acum tu, scriitorul ăla, da, da. Fatme, este slujitoarea ta. Așa este înălțat, stăpâne! Ia slujitoarea și du-te acasă liniștit. Iar brutarului,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 Hai, plecați acum. Slujitor, ai grijă de cei doi înșelători să-și primească pedeapsa. Prea bine stăpânit. Așa. Acum, negociatorul ciuologul. Da, da, prea strălucite și înțelepte stăpânii. Lipsește din ochii mei și nenorociți.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 Bătaie care ci se cuvinea pe deplin, scapi, fiindcă ești o mintei ăștia. Nu are niciun beteșug înțelepte ca viu. L-am urmărit pe când venea la judecata astăzi înaintea mea. Mergea drept ca toți drepții. Avea la colțul străzi și-a prefăcut mersul. Aha, vrea să zic că te prefați schilot Ca să-i silești pe oameni să le fie milă de tine stăpâne. Și să-ți dea pomană stăpâne. De două ori înșelător Slujitor Să-i se tragă și acestui păcătos 50 de verzi stăpâne. tari stăpâne. La spate Ca să-i vie minte dacă Iertare, stăpâne, iertare Dacă mai scoți o vorbă Îți îndoiesc pedeapsa Aha!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 I'm yes.